Bueno, eta bertsosorta kolektiboen lehiaketako bigarren taldea aguraingo ostegunekoak. <girrisa> <girrisa> bueno Guk erabaki genuen ostegunetan afaria egite herriko tabernan, garitzaia zirelako herrikoarentzat da beazalako, eta asamblean erabaki dugu, maitik abestuko dugula. Hortaz, hemendik abestuko dugu. Igual penalizazio horren bat edo, mereziko dute, baina, bueno, no no. bueno. bueno, bueno. Kantadez atelan nahi dut entokitik.